străduindu-se să-mi urmărească cuvintele pe buze. Era evident că nu pricepea mai nimic din ce-i spuneam. Mi s-a uscat gura subit și parcă nu mai găseam nici eu cuvintele. Am întrebat-o. Ești rusoaică? Niet. Pseo. Ea Ia, Ia moldovan, că ea ni moldovenești, ni rusă. M-a dat mama la școală rusă. Așa o zis o ruscă vecină de la mama. S-a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 N-am om, că-i fugit la Izrael, n-am muncă, n-am nică dar acolo nu știu ce o să fac. Că eu n-am limbă, nu vorgesc rusă bună, nici moldovinească, n-am nici o limbă, n-am sovestii. Eu nu înțeleg să citesc ghine, dar vreau să plec. Cu omul eu zic că după trei ani mă vede Și apoi cum? Siu, parcă trăiam un vis urât Mintea mea nu reușea să cuprindă